دا قانون په پیریام جاري کي کملایکي برابر دي اس قانون استلانه راولي چې معاشه قانون تهاکي دي پخشه اياکه جاري کوم چې د خدي لري اس قانون منذ كون غري نو چې او دژونو خبش خالف چې د قلم سره یو پيشنه پیدا مفاصات و دلی <سؤال> دی په سمانه کیه ونداله وي چې قانون خوشینو مونږ به ټول خوشو سيرو قومه ته دا خبره ده یو هدف وره خدای دې وګړي کومه یا ونداله ځه اړوینه افراد خوشینو مونږ به ټول خوشو من فکر اصلاح لا اسلام د بار پکړه ده د حکومت هم پکړه دا په دغه اگر اومد بغیر در افراب خوکیبی نیشه اونه خانون خانون افراب بغیر در در افراب اصلاح شریعت که او خواری اونه خانونو بخواری، تربیه تو مکرد در افران شریف اندازه بیان ده در دنیا در خوشت و خوانینو پشانه سر دفعه بیری که دفعه ایک دفعه دو، دفعه دین دفعه در خانون در فلانکه دفعه، درش دفعه دا وزور مبارکم داها حیثیت اتش قانون ساس نو مربیمو تربیت بین اخلاق درستی بین کون او بادشام قانون بین دیاری کون اسلام مون کون دو سیمن خدای فارد ریزا مسلا بیانی دیور کولو پس دا مخکم تا طلاق تا رستو طلاق مسلا را دی زکا تی خدا طلاقش نو اکساب دا بچو ها بچی بسرک لویه خدا خدا خدا قاون نجوداش ای اوی دیس کن سلی توی ده بچی دی سمبالاو او سلی سراندن ده بچو تیگری خدا یک زمن که ده بچو مسلم بیانه یو قانون دا ری قانون دا ده محکنه چی او خدا ده قاون پا نکاہ کی دا بده ده خدا دا چو تیو آگی دا ده زنوییر اپا قاون ده نور سنکی یعلاو ده فرا سقدارونه یعنی نن نه کپېږي په د مخکنه نوم ده نو نن نه تاسو به دېته د ورګې جامع ورګې د اولاد دتی ورکو د سپینې شپस्पिटल مور د ماشومان له تیوري څخه هوک طلقه اتره او ربوده انا و دا دې fizyati حق نتي وکړه په درنیستي پرې شوې او دا خځه طلاق شي وو ما شمان پاتې دي دلته دا وسه کې حدیث ته قانون حق سنيشت دا کعونات د سړي دي که خځه وې زتين ورکو قانوني نشي مجبورو خو شريعت یې او قاعده بل ده ادا کداخته د او بلاره ورنا تعالی کو درکو نو دی مجرند څه د به اور کې کیږي چې رست یو واقعات لیک چې جنازات او کرسقاته سمره ملیان پکې سمره شریکو نو دا پنځون کې د چاراتलीस هغه چم دې ده نو خدای واي انزلات حتی کتاب نازل کړل دی دی ټول کتابونو کې او اوثم کې او ټول پیغمبران د خدای د یوواله قایل لري نو تاسو ولې د خدای د یووال نه دا نقلي دلیل دی ته دې مثال درنو یو لاکسلیری زره غوان دی او طرف ته او بل طرف ته کسان شي یو لاکسلیری زره عدالت ته دري حاکم دا یو لاکسلیری زره دا د مختلفو زینودي دا مختلفو ال اقودی دا مختلف رمګونو دی, دا مختلف علاقو دی. دا مختلف رنگون دی. د مختلف حجبو دیو بل سرا عام ملاقاتم نشتا یاوه بین دا دی طول و اخلاقو چد تی ویچر تا پا امرکی دروغ ندی دیلی ویچر تا اغلا نه کرده ویچر تا بدعمالی نده کرده دا غیی کردار دا دوست و دو دشمن پا طول و بنیس باندی بیو چد تی دا, دا طول گوان یاوه خبر که شیخ خدا یاوه او بل طرف ته یاو لست کسان وی خبره متزا نه دي یو وېدني و بل وېدري دي انسان وېدري دي څوړه فدايان څوک پکې رواه او څوک پکې مخه او څوک پکې چنده هوه څوک یو شي او څوک بل شي د ری کردار چټن دی نهي اعمال باندې باور نشتا نو تاسو کته خپل حاكمه او یو لاک سلیری سره نهقام د مختلفو علاکو دا مختلفو ملکونو دا مختلفو سامانو در ته وای چې د دا خبره داسې ده دا. او ل ترته داسې و چې د هغې خبرې خپله ټولې متز دي یو و نه او بل پېنځدي یو و و بل و لست دی غې خبرې تهدي یو بل سره جوړ په نشتا نه شته او د غې کردار قابلې اعتمال نه دی ته به د چا پهګ سر یو لا سر. دا دمل اسلام نه طرف حضور پوره ټول پیغمبران د مختلف ملکونو دي او مختلفو زمانوونکو راغلی دي مختلف قومیتونه او نشننیتي او د الجنسيات هغه کی, کی چرته اشتراکی خبره نشټماوي له اشتراک او د عادتي بدل دي جبه بدلنا هر څه بدل دي او ټول یو خبره کوي اندې تو خالص کسان نشته او خبره رده بدل دي نو عدالت دا قانون تکداسه فیصله د شېغي وایداسه نو خدای وای دی کتاب کې او پیغمبرانو په ټول تعلیماتو کې دار اچ دا کړی یو دا مخ کې عقلي دا نقليو وې ته په خپل ځمیر نه تطو وسکه وانظر التوراۃ والانجيل توراته انجیل کې نازل, نازل کړي من قبل روان دي د دې قران شریف نه خدل لن ناس هدایت او د پاره خلکو وانظر الفرقان خدای نازل کړي دي معجزي د خپل پیغمبرانو په واسطه استاذ دینه پس ان الذين كفروا بآيات الله بيشكا خلق کي کفر کوي د خدای په احکام او آیاتونو لهغه عذاب شديد وي د پاره سخت عذاب دي والله عزيز خدای عالم دي ګوري څوک کhlas دین شي فرعون چا توبار کړی ګټو احساسه په اخلاص همزه د ملک صدره ایم تاسو انکم دین اخلاص وي اذن دقام بدل په شرک ډیر سخت خپکیږي ګناهه ما کوي په شرک نه عدد خدای د صفاته چې د خدای دی یواری ان الله لا یفعل علی شی دا خدای دریم صفات بیانګي بهشکه خدای پاک دی لا یفعل علی شی او خلرد ولا فی السما نه دی پټا یو شی نه پس مکه کې نه پس ما هر شی خدای ته معلوم او حاضر چې پیدا کړی خدای دی نو خدای ته باندې معلوم فتک تور اس پکې فتک تور غټه تک تور میګی درف د قدمونو आवाज اوري نو خله دې تاسو پښتنه خیال میدا سې دې چې سشي دې بارم نه نه یو او ولزي يو سركم تلرحام کې فاشا خدای غلي هستی چې جوړي تاسو پر رحیمونو د مور کې چې سنگه وقخې ته نظام ما خبرې پدرو پردو کې دنه پټ جوړشوي یو د خېټې پرده ده د خېټې تیار ده زم د رحیم تیارې چې کمزې کې خاص زېوي د خزه درېم پاغه رحیم کې جلیلہ ته جلا کې دنه په درو تیاروکې نه نه دا تنظیم نه پلان نو مور نو حکومت قسم ده که مور دا ویلی شي و چې دې بېل خوراک ور راصو ده خېټه تا ان شر تعالګانو ته پر به ور غرزول ما شوم مړو کده ورت ویلی و چې په وخت باندې راو باسنو قلبه به وخت راو کو کنه به روان درو ختله رس نه ته پلان خبر نه دې مور خبر ده او دد په خیدهه کې پدرو تیرو کې دن نه ماشم جوړیږي په جوړږي ستر کې جوړیږي غګ جوړږي ډاکم کارې ګر دی چې دن نه وردي او په اوب کې نقصه جوړئ او بیا داسې بو کې دنښی د انسان جوړي او ب د دننه دی دي او بو هغه دنیا کې سته نه او ډاکترر هغه جوړي شي نه داغ او ل برټشته دا ماشم و د دنیا هر اوبو کې چېه د غس خا غ ح د اوبو کې کچشي او دا داسې دا دا دا. و... او پدئ چې هغه دغه خې دغه هغه خپل جوړه کړل هغه انسان هغه او بونښت را رحم کیږي چې یو ماشوم سره چې پیدا کیږي او روزي دا بونښت ترته هغه ورته حساب په کومه طریقه راځي په نوم په خولېم نه پلي برداشت نشي کولی او فضله او چې دا وو تو وخت رانزديشي دکې دا تا د هغه تا غته د خپلې تور وسې او چوفي په مور په خېټه کې ورته چلو خید. ا چې مودې پرشي دا خو دا ورتلار مکولو کې ټو نظام مرتب برابر او روغ جوړه راواسي دا یو تا خص ته دا موکي نو د تخپل صنعت د چاپوز یو شاند چاغو خپل شاند چا مخیا شاند دنیا کې دی وخت په گيزه را خلک په ګړټکې پیدا کی او تل زرمري او پک اربون خلک موجود دي په دنیا کې نه بده یو مختلف سره برابر وي نه بده چاپوز د بل سره برابر نه باوا د هرچا سره جدا دا کله ګټه چې په کاغذ ولنګي را کله ګټه دا انخه دا کيرخه دا د بل انسان سره برابر نه شي کله تاسو کې دا څوک کئ دا غلوه خدای کئ دا عیسی علی سلام کړی دا, دا علي سیب دا یو ملائکه کئ کیک تک ملائکه کئ دا, دا خدای پاوکم به کئ دا څوک ستنه دا څوک کئ والذی یسوورکم خدای غلوی آستیده چه جوڑی تاسو فیلرحام دامور پا رحمونو کی کیا پایشا چه سنگه داغا پا خید نهای بادت فا داغا پا کارنه بلچای بادت میشتا عیسی علیه سلام پا خپل آغا جوڑ کرده خدای جوڑ لا اله الا هو چه حیات داغ صفت تی قیومیت داغ صفت تیزم کواس مانون آغو درولی دی او علم داغ صفت هر چاته چا تا علم شامل لی او قدرت دا غړیر لوی دی نو حیاته کامله قیومیته کامله علمه کامله او قدرته کامله چې دا صفتهونه دي عبادت دا غ پکار دی لا اله الا هو نشته لایق د عبادت بغیر د دن دن دن دنیا خل عزیز دی غالب دی پارچا هر چا لقب ور به ارسکول شي او حکیم د حکمتونو خاوند دی په دنیا کې کله مجرم له سزا نه ورکه بے خدا غیب و ایمان نپاعت کی گی و صل اللہ و تبارک و تعالی سدا گزارش کردیو چی دی سورت کی چی ددینم صورت اعلی امران دی اکسر بحث د سایان سره سراشوی دی لی سایان و عقیدی لی سایان و بیان آد آغیرت خدا پاک سکا کردی دا غی سلسلہ کی حضور پاک مدینی منوریت تشریف روح دا مدینه در نه پس دا اسلام نشر اشعاد زیاد شورو شو پا مدینه منو ورکه اقواشا که یهودیان دیرو سیدل یاو دری غت قومو یاو تبی بنی نزویروی بلت بنی قینقا آو بلت بنی خوریزا دا یهودیانو دا غیخ پلم شاکونو شا او یسایان پا مدینه منو ورکنو یمن طرف تو او شام طرف نو یمن طرف یو خار دی نجران دا غینوم ده او هغه د سودی عرب مملکت ته او یولیا هوا یڑالا دا د ای سایان یو مر کرزیزیو ای سایان بم خبرې دل یو جرګې جوړه کړه د شپې ته او حضور پاک په せ بحث لرا ل اليمن ته د شپې کسانو مشران سور کسانو اصوار لسو که چکم مشرو داغنمو عبد المسیح اغیر امیرو او داغنمو شیر وزیر داغنمو اے هم. او مذہبی پادری چی ورسالوی راوانو داغنمو ابو حارس ابن علقمہ عرب و جمع عربی و چی دویرالک مدینی منواریتا نو حضور پاک سره بحثونه شوې دي درې آیاته آیاته تقریبا دا داغې سره تعلق لري او د ایسایان اړه مزبي خبري ذکر کړې دي دا غیر خپل پاکه اړې تشره له حضور پاک سره بحث کاو حضرت عیسی علی السلام ته د خدای خو د خدای زوین مش تاسو لار شي ایسایان چې خبره شووکې خپلې وېبا بیٹه او روح القدس کې نام د پلاړه او د زیو د روح القدس په نوم شروع کوو د پلاړه خریتوي زی یې صالح السلام ته او روح القدس جبرئیل علیہ السلام ته مریم بیبي بی ته د خپل خزا ویلای زملو دا تیرال حضور پاک تکیناس وګوره حضور پاک ته وېسه تاسم سم دا منې چې اسلام به پلانه پیداوي نشي به پلان او نه پلانې سوچته خو دې شونه او تاسم سم دا منې چې هغه به د خټې مرغې جوړ کړو فوکي به ور کا غینې به مرغې جوړه شوال balo او تاسم سم دا منې چې هغه مړې ډېر زمځې کړې دي سلور مړې زمځې کړې او تاسم سم منې چې خلقته به وېستا پور کې سړي سیزون سيزونه ال به سويته نو معلومه دا چې خدای او اس کاسه په دې تا اګره غل دی چې عیسی علی روح الله دی دا خدای روح او کلمۃ الله دا خدای کلام هم معلومیږي دا چې دا خدای سره خاص مناسبت دی او غزوې ایبل نو به ورته خدای هم ورته خدای دې یعنی دا او سم دا اور رپا کو ارتا وای اے خدا ویزوی وی دا پلا په شانتی کني اے او ويساله انسان ده او خدای انسان نه ده دا څنګه زوی چې دا خدای په شان نه تر پلا رت کو ويدا خطا سم نه چې ويساله سلام باندې فنا عذی رعا او خدای خو غزاب ته چې حی قیوم نه فنان لري وې دا همانه چې زما کاسمانونه خدایو درولې دي اسلام علیه السلام نه دي درولې وې او وې دا څنګه خروش وې دا همانه چې اسلام علیه السلام به خوراک کا اسکاټ به کو لږه تنده او پیراتلو بارتبه کینه استه وې او دا همنو نو یی هڅې انسان خوراک قی اسکاټ قی لږه تنده پیرادي او بارتبه کینه هغه خدای دا خدای شپږم فقره اخیر کې هم وی بیا وینځه به عمل مسیح من مریم الا سور خد خلق من قبل رسول و امه صدیقه كانه ياكلان الطعام عيسى على السلام خدای نه از بين پیغمبر دي بشکه عمر پاک او محترمه او راسکو بيvida واړو په مطلب دې کې چې سړي ډوړې خپل نو وبمس کې اچ یو بوډو ډډو څو خرينو سکای میتیاځی کای هغه باندې خوبره زی شیټه کې دړ پیدا کیږي پېچش او خوابس پہ لګي نو چې انسان باندې پېچش او خوابز اولګ وطن درازي هغه خودهي پیخیس علی سلام ودا کول کنه او پیخدامه نه چی علی سلام باندې مور امیدوار شو لکه خزه چې امید کیږي هغه سې زمانه کېټه کې او پاہ تریخ پیدا دے لکا چسنگا ما شمان پیدا کی نو خودیم د چاپا خیٹا کی گئی او خودیم دا مور نه پدا سی تریخ پیدا کی گئی نظر دیکھ آگی سرس جواب مو بیسیونو چوہی نی بیوی خر روح اللہو او کلمت اللہ کی ویلی شوی دا عزت نمدی دا خودی روح یعنی آگا رو دا خدای پکن فیکون پیدا دی به اپنا او کله ده ست تفارد یوسز نسبت کی دی خدای ته دی بیت الله ته دا خدای کور وینو صفرای کی نو سی وی دی جماعتونو تمون پختانه دا خدای کور نو وایو انده دای رسټه پاره نسبت ته د صالح علی السلام اوخه تدخدای اوخه وای دا ازم ک دا خدای نه ته کی دی عیسی علی السلام روح ته خدای روح ویلی دی خدای روح یعنی دا نو دے که سخا برا را اوکا دا تو دے مطلب نپے گئنو دا قران شریف نور و صاف و آیتونو تاو گو دا غی مطلب معلوم کې دا نه خدا نمعلمی گی چی اسا علیہ السلام کنی دا خدا زویده دے صاف و آیتونو سر بس چلکا خدا دل سلسلی دا بایام که دا دا خدا یا شام تاگو را چی دوی را تلل نخچرو بانی سعرو نا عمر شری چې ابو حارسه ابن الخمد د یو خچری چې ندکوو دیم تر اړیوته یو رورو سره کورز ابن الخمد امنو ما غم تر اړیو نو حضور پاکه کنزلو کرس را روان مدینه منورې ته دکان نه راځې کوه ایتای سلاما راس پیر دې میراتشي انچچا پسرونه اند هغه ورته وي بل تاستان تد سپیر شي اے واله تو قسم دیغه خپل پیغمبر دی هغه ذات تی عيسى عليه السلام دا غزيری کړی دی انجیل کې دا وي زمانه پس پس فرقلي تسرازي فرقلي تس معنا دا احمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد انجیل کې د حضور پاک نوم فرقلي او تورات کې نومي مح محمه دې او معد معد نو یقسم دې د غرسټنې پیغمبر دې نو به د ارورو تی به خو ایمان نوړو وینا موندې بادشان وی او یسایانو چې جاګیرونه راکېړي دي او تر حاګان را لاره قاعده ختم شي هغه جاګیرونه نا پادریان چې دې د ارته قسم قرم قرآن شریف می مخکره کدا قال خاوند دې او تی را واره او نو پا دی اسلام حق دین بے او حضور پاک رشتون پیغمبر بے آغا تن خاگان ہے آغا بے قومی دا خبر اقبا بے اعتلال شی همون ورطوئی رازی اسلام کداخن شی خدا پاک بدا دین از یاد دولت برکی آگا دولت نی نو دولت سشی ری نا خدا لاس خیری دی گونگری چی سڑی خرسیم پیسی گٹی نو سڑی باقیده و دین نا پیسو دا پار بدلائی خدای دې ټول خبرته اشاره کړل هغه ورې چراغ هغه مسلمان شو حضور پاک سره حاجی کړې دې بے وفا چې او انداز نه اور دا مردا الله چې بحث ته جوړ نشو وې سه میدان ته وزو خيري چې خدای سب په حق دی هغه تباكي دې ته مباهله وي حضور پاک دې رخه میدان تروزه حضوره پاک صاحب خانان تہ حضرت علی سیب تا فاطمی وی د حسن حسین تا وی ته وی راځي بچو بار میدان تاسو اغه نور باندې رالوینا اما شران ما و وی کم بختان او د خو یقینا حق غنردی ک مخک زمون نسل او قوم بټول حالات حضوره پاک ته وې نس مون دا نه کو چې سویغه منو حضوره پاک وی خزه م قبول ک اسلام او قومت په پتا او کوي څه کای وی ڈیر خدا وی جزیه کی با جزیه کی مخارجی یاو حزار جوڑا جامع شپنگ می آشتی پس ور تیوی بیسی من سر سڑیو لیگا حضور پاک وی سال لبار سر یو اماندار صحابیو لیگم ابو عبیدی بن جراح ورفانو لیگم او جزیه بیتر رو جزیه خبون اکڑاو خیروتا بارتانو اسائم په دې پیږی سوال دا چې تاسو توراته او انجیل د خدای کتاب منه نو هله منه د توراته او د انجیل د دې خبرې دلیل څه دی چې دا د خدای کتاب کدا وه چې یو پیغمبر وروړي د قران شریف هم د قشان پیغمبر وروړي او قران شریف کې څوک کم کمالات او معجزې دي دا په توراته او انجیل کې نشته قران شریف معجزه ده او توراته انجیل توراۃ د خدای کتاب وای وای انجیل د خدای کتاب وای وای هغه معنی وقا شرع کتاب نو معنی ها سوال لاره چې موسی علی السلام تاسوع پیغمبرو ابراهیم علی السلام پیغمبرو زئی اس علی السلام د خدای وای یا د خدای زئی موسی علی السلام د پیغمبر وای نو موسی علی السلام ولیمانه ا ابراهیم چې څنګه هغه پیغمبران معنی دکسان حضور پاکه مو معنی دا پیغمبر هم بارانو مخزيات معجزي زم په پیغمبر سر سردي علي السلام و ديو پیغمبر امه کس ته په مقدس و کې ديوکه 15 سال حکومت دي شکر دي مسلمانانو په مقدس و کې هر 15 م انسان مسلمانه عودا دنیا درې مه اساس مګه تقریبا د مسلمانانو سره و او دوی باندې خپل کور کې به اتفاقا د مصیبت ته پی کاني د مسلمان نلوي قوم په مختزمو کې نشته د مونږ توخه یو پیغمبر په مختزمو کې چې تشوي دی چې دا د مسلمانې قوم خو دې ټول خبره ته په مختلف آیتونو کې اشاره کړه ها کدي دا وي یاره شریف کی تاسو په کتاب کې چې روح الله او کلمت الله او طويل خدای وایي ما په شان شریف کې د په اس ما آیتونه نازل کړې دي یو ته محکم وای بل ته متشابه وای محکم اغه آیات تو چې دغه مطلب واضحي او متشابه اغه آیات تو چې دغه مطلب واضحني اته قدا نه ذل کی د انتحان نه پاره نه ذل کی چې ته ایمان لره ته پی پی پی پی په پینې نشو د خپل عاجز اقرار وکړه که ته په پینې نشو د ابه خدای ته چې سوي لید حق ته ته د خپل کتابه مراد پتهږي خدا هغه معنا به اړه نه کې چې د محکم او آیاتونه مخالفه وي نو کدا هغه شان قرآن شریف کې او لا فاستاسون روح الله او اوویل شیوي نو د دې معنا بدانه کوي چې د خدای زوی دی خو صاف صاف آیاتونه دي چې خدای پاک لمېلید ولې آما او اماکان الا یتخذو من مرد سبحانه او خدای او ذالک یسب نو مریم او حق الذی فی یمطرون او خدای انما طلی یسا عند الله اغه سافه دونو پښان بدلېمت لاباله دا به غینه مخاليف کوي نه وکړه ايات په مطلب نه پیګینه دا غي غنور اياتونه ده دا هر ګمرا فرخه پدې مسلمانانو کوم چی ګوره اغه سافه عقیده چې د حضور پاک او د اصحابانو نه را رواني هغه په سې بنې روانو چرته ايات کې دا سه لفظ ضروري چې دې پکې خپل هیر پیر پیدا کړي هغه کې بدزان مخبري شروع کی على كذا دي آیات معنا ما قشانت دته ټول قران شریف کې دا هر فرق کوي خدای دغه قیدې د اشاره یو قید هو لذي انزل عليك کتاب هو لذي مبارک ذات ته نازل د پتا د کتاب منه آیات محکما د کیسه آیتونه دي محکم محکمه رعایت توي چې دغه مطلب او مراد واضح وي هن ام الكتاب هغه اصل د کتاب اعقيد او د عملونو دنيا طاري وي واو حرم متشابهات سايتونه دي متشابهي چې دغه په معنا سره خپل بي متشابه هم په قسم دي سايونه چې بالکل په سكن بي ني په لغت معنی نه حضور پاک وي لک ال ف لام میم الف لام میم را کاف ح یا عین صواد نون دیت مقطعات قرانی وای دا نه په لوحات کښتا د فیکشن رو کې نشته د دې معنا نو حضور پاک بیان کړی دی د حضور پاکه او د خدای منز منسکي راز دی د ته حقيقي متشابه وای د دې نه په معنا چې په نه چاله ورزی نو خدای خو دی لري د حضور پاکي لري څنګه دی چې معنا د لوحات په تیوار خو حضور پاک پورا تفسیم نیقلی دا؟ اجو مالی پاکی، اوحامی لکه ڨو خدا بلات خدای الاس من انEDی دا خدای الاس, الاس سنگا دی منگ پینوپی کئو خدای غوئی، زمان دا استرگان دی منسا علیہ السلام لویشو دا خدای استر گی سنگا دی منگ خدای اارش مانی دی سنگا دی پا ا��면گ ونگ پینوپی گو خدای پاک براده سنگ براده مون پن پیګن ورته دیند یا زکه حضور پاک نوی وی خدای مون سرام ده اعلی موده قدرت په او خدای د عرش معلا لا پاسم خدای پاک براده د عرش نه مون سنگ براده عرش او تخت او ino پر تخت نه دغه حضور پاک نوی بیان کړی خدای د هرغه صفت نه پاک دی چېای د مخلوق په شان کی, کی. د مخلوق په شان خدایستا جذملری خدای او عرش نو عرش یوست په دغه په دغه دیتمو ته شابه وی دا څه زین کوم به پاک عالم د دې حقیقت که حضور پاک بیان کړي نو بسارو چشم کاغنی بیان کړي نو د مطلب او مراد په هغه طرز کې چې کوم دا مفکما د آیاتونو دی دروازه دا چې خدای را لګي مرته دي امتحان مقصد دی د دې قابل عالمانو پر امتحان علی څه ته پارکه خبره کې با خبره نه کې چې په کومه پیږي خپخه چې کومه پی نه پیږي بس ته وي خدای په ساتوي زموند امتحان اند نو تا څنګه روح الله ویل شي ودي صالح السلام ته د خدای روح ویل شي ودي را له ګل روح دې د دې مطلب دا نه نه چې د خدای د ذات یو حساب څه سپارت شاو دا بریلی هم پنجاب کې کوي د دواره جهان او سردار ته نور وای نور که دا مطلب دی چې د هدايت ترنال انو بیسک او بیسوي د حضور پاک نړیرا نه په مختص مكنو راغله ټول پیغمبران نور د هدايت دي رنار د هدايت او که نور مطلب دی چې د خدای د ذات حصره علياذ بالله ته یو مطلب دی چې خدای کني له سيدي يا وي سبره پات چاو يا رسالندره راه دا پاکي دا بازه خروي ملک تاسوي مخلوق هم د خالق هي سي خوده او مخلوق هم برابري په حضور پاک دیلوې زارتي د خپل نهه نه پاستا جاري دي مخلوق نه نه پیغمبر تبه خوده نه نه واستاسو د عيسایانو پاک سپارت شو عيسایانو مې صالح السلام په محبت کې دومره غلوکړه چې د خوده سه اکره او تاسم هم دا یان دا په دغه ګمرانو فبروري نه باندې دکشان شیګان حضرت علی رضی الله عنه دقدای مقام ته رسید نه علی صاحب زمون سردار دی د مسلمانانو سردار دی د حضور پاک زم دی او د لوی عزتونو د شرفونو خاون خوانه او خداینه افدین افشالیږي که او په رمبرته سو خدای ویناغه په خوشاله شي یا یو ولي تاسو خو دې وي هغه په خوشاله شي یا یو اصحابي تاسو خو دې وي هغه په خوشاله شي اوبې سرمنو بس حضور پاک قومجلس کې اوسېدی وې څه کستا خوخه یو د خدای خوخه وې چې ان جعل تنیل الله نتا زده خدای سره شریک کړم ته کستا او د خدای خوخه نار تہ چا دا سوي که د خدای خوخه یو د هغه نفست ته خوخه خدای پاستاره مرته دی یوداش دا باندې وای چې تاسو چې سړی دا وې زمو کتابو کې لیکي چې پدې خبره زم دا خاماملکو خدای پکواشه او رسول الله پکواشه وې دې کافر شه ذکر رسول الله د خدای په شان غنو عالم غیب غنو هغه سړی چې اته دا وای چې خدای او رسول دې ملشن او خطرناک خبره کړو خدای پاک دیمال شد این دا هات نصرات دا دا خدای پاک پا دست خدرت کده دو پیغمبران تب اغا صفت نمانسو بیچه اغا دا خدای پاک خدای زمون خالق او رازخ دی دا پیغمبر حکمون منل دا اغا محبت اولوی و, و عظمت پذلکی دا فرض دی پا مسلمان هم دا خدس نیشی ویلی چه نصرت و امداد نفع و دا دا خده پاک دا ذات نبا امید نائه نبل چانر ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین خدا استع عبادت کو بس اوستان امداد وارو اغا نظام خده جوړ کرده اغا نظام مطابق د ظاهری خود تو ارسری تا, تا شي خدا ما پاق الاسباب چی عالم حسن ما ورا و الحسن دیکی صرف دا خده پاک دا خدرت دا ای کدا کارونه چاته نو بیا وخه دې بادشي چاته وانه نه نه خدای پاک مون سره دې روزي داغه نه دا پیدا کړی هغه یو نه پیغمبران دا پیغمبران دې دا پاره نه د مخرب ټیک ته خدای بعض مخلوقات بعض کارونو دا پاره مقرر دي پیغمبر د خپل عقیده او د خپل عملونو او د اخلاق دا بیان دا پاره ورغلو دې دا پاره نه نه چې څنګه دې فټ ټول خلې نه هغه یا د دوکان نه چلېږ غ به درله یا د سرټک کار نه کوي کوي دا د پیغمبرانو غبرانو کار نه پ غباران هغې خکل دي او عملو اخلاق بهیانوي دا د خ پې فتونونه دي نو د خداېکت به مخلو ته نه را ش په خ پا کوی ول انزل عللییکل کتاب. پدای غلوې ذات چې په کتاب نازل <سؤال> کړل دي من ه آیات المحکما اېکسا آیات محکم چې مراد واضح هنه ام الکتاب غاسل د کتاب دي یعنی د کتاب د عقیدو د علمونو د عملونو بنیاد 파وي دي تم دارین ما له او خر متشابهات سپکې متشابيري چې داري په مطلب هر څه وکني بي یا په بالکل نپیږي قام الذین فی قلوبهم زغ راغه خلک چې د هغه په زړه کې کجرې وی زړه کې کووالې وفایب تبعون ما ماشابه منه وی غرزی رواني عام تشابه او پسې ابتغاء الفتنه لا پارا د فتنه پیدا کول هغه ستان پای تر دې متشابهات او ابتغاء تعويلي او د هغه حقیقت معلومول نه 파 سره نه چې هغه د هغه د وس دارین باندې دا غی حقیقت او مستا کومراد معلوم او خدای وای او ما علم طویلہ اله الا دا غی حقیقت او مراد ند معلوم مگر خاص خدای دې نو الله ونه وقص او الراسقون فی الانام هغه مضبوط عالمان هغه په دې کې عزیزین یقولون ای وای آمنا به زمون ایمان دې درخه پټول کتاب کل من عند ربنا دا ار قسم آیتون زمون زخده در طرف دی که محکم دیو که متشابی دی که پکمو پیگون هم زخده در طرف او که پورا پیگون هم صحابه پا دی باب که دیر زیاد محتاط ابو بکر صدیق خطبال استلا یا صده پاسه وی خده پاکوی و فاکحة تم و عبا مطا علکم ولی انعامکم فاکحة خمیوتا وی دا عبس تا وی اَغَوِيزْ مَالَنَا اَذِي بِأَيِّ سَمَاءٍ تَذِلُّني وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّني لَوْ قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا عَلِمَ عَلِمَ وَكَمْ أَسْمَاءٍ بَلَغَتْ بَوْسَيْغَم هَذَا كَمْ ازْمَكَ دَفَا صَبَوْسَيْغَم تَدْخُلُ فِي كِتَابِ كِدَزان مَخْبَرُكُمْ نَرَازِي كَنِعْب وَخُطُوي فَأَرِيبَ لَوْ یو صحابیوی حضور ده سبا فمان ذکی صورت قافلستو ویوان نخل باسقات اللہات والعنبید نفجعل تو کر روحاتی نفس ما دا باسقات ستاوئی بے رستی تا پوز کردنور وان نخل تیوانی نمدی قجوری ما فیدائی که ورراسقون فی العلم مضبوط پا علم کی مضبوط پا علم کیا غسو کی شاغی علم پل ده حضور پاک ده کلام تابع گرده ده غیبا خیطا که حرام نی ده غیبا شهوات و ده نفس تابع نی ده غیبا صحابا کرام و کراما پنخش قدم روانی ده اهل سنت والجماعت تی ده سلور وار و مذاهب و علماء پاکان ده غراسقون که لنم دی ده دین علاوه معتذله دی شیگان دی خوارج دی جامیه مجسمه مرجعا دا گمرحان فرقی دا زائغین کاغلا اور دا خدیش پاکشان دے ہر فرقہ چیزان تا مسلمان وی قرآن شریف بحلاس کنگلی ہاں پا قرآن شریف بخلق گمرہ کئے یدللو بی ہی کسیر اما یهدی بی کسیر پا شریف دیر پا عربی اکرانو بس قرآن شریف تفسیر دیبایا دے انکہ علم عربی باندې کی ام رابيله فرانه شریف قران شریفونو ام اسلامياسیک دا فرانه شریف په لغه وو ټک ټک فرانه شریف چې آسانې آسان دي چې غرانه نه ګرام دي عام مضمون چې کوم قران شریف تحت لفظ ترجمه را اوتي بیانې سره دی پی پیږي او کل <سؤال> عددي باریکی وي غيبان الليل خلق پکې عاجز یو بحثونه پکې کوي سولو جلدنو جلدونو کې دا تفسيرونه لیکلي شوي نو اخر دي کې سري پپېزلسو د جلدونو کې په یو یو هزار جلدونو کې د قران شریف تفسیرونه لیکل شوي په دنیا دا څه جيبه معنه نه د معلوماتي د قران شریف تفسیر په کینی لیکل شي ديوکه بازار تاسو وجې بي د پټوله دنیا کې او په دې عام موجب کې د قران شریف تفسیرونو ترجمې دي ها کلم من عند ربنا دا طول د خدای د دا طرف دی وما یز ذکر اللہ علوالباب نصیحت نالی دا دینا مگر خاوندان دا قل گو رب بعضی علمان او اللہ بانی وقف نکی وی خدای دا دی پا حقیقی مراد پیگی او مضبوط خلق تا علم کی ناغیو الراسقون فی الالم کی وی ناما متشابید دا قسم دی که حقیقی متشابیوی نو اللہ بانی وقف تی واغتی کی لَا إِلٰهَ إِلَّا مَنْ فَاسْلِي مَعْنَى بَغَيْرِ ذِكْرِ نَسَبُ بِي گي حضور پاک تا خدای خودلې او کڑانور متشابهی ظافي لکاء صورت او صفات متشابهه يا الله د خدای است استوار الناس يا روح الله يا كلمه الله پس ده دي پوي علمانم د دي په معنا پوي ربنا ارا بذا مونگا يعني پوي خلق دا وای ارا بذا لا تزق قلوبنا كجر و كنزن مذمूंगा ماده ساده تعالی پس ته دینه چې ته ہدایت کړو وینم تا خدای مونږ په غلطو باندې مو بوزي وحبلنا من لدنه رحمه وبخي مون ته د رحمه رحمت زمونږ زرو ترانه حاصله کې چې حق او د باطل فتميست کو ان کان تلواح ورکون تو ورکوږی دنه متنو د رحمتونو بخون کې ورکوږی ته ربنا دا سلمانات دو دا دوعاه کې رب بهناره به زمون د ان نهکهجانې اونا ب ش ته به راجمه کې خلک لیو من هغې ضې ته لااری بهفی شک نیستشته دارغې پراتلو کې خدا ې ته بهته د تونول مخلوق راجمه کې نه چې څوک ظغ پهلک کغللتې خبري هغی به دو زخته چې چې څو په حق هغی به جتته بوزې ته د هرڅخ خاون دی نومونږ پهه ظغو کې دداخل کې ان اللهله <سؤال> ی خلفل میار ب شکه خدای په مخالافت نه کوې د وادهې خپلی د خدای دا وعده ده چې دا ټول مخلوق پرجم کوم خدای واادري دون کې د دا هغې ته ضمنن ویللی شو چې پوې خلک دا قید لري او خدای زاری او جړکه هغې اګیو مشر ویللیو کومون مسلمانان شو خدا جاګیرونه او مالو دولت او تنخواګانې وظیف بارانو ولاړی شو. خدای راږي جواب ته اشاره کوي وې کوسو کفر د مال او دولت ته وجنه کوي دا مال او دولت ته غوري پکالوش دا دنیا کی مونږ د دې دا پارا دا نیګر چې زایری په خوشالۍ مرق راشي په اخرت خټول غم غم که کله مال او دولت په سينه غفرعون سشو ا سشو او یاد دره تاسو په دیمه کاوی راکیږي شکست په خوره خدای غټول يهوديان او نصارا چې د غزور په مخابله کیو غټول خدای ختم کړی وی هغه وی موږ بسیند ختم شو دا دومره ویلي قومونه خدای ورته یو مثال او خدای بدر په جنگ مشرکان د عربو او مسلمانانو لګو او ډیر هغه خدای شکست ورکړ او ارمه کړو شکست له موږ شکاس ختم شي ب قریزه ختم شو نظیر ختم شو ب خه او د ننجراني ساان تور ختم شو دا چې کوم افرانو سره پهخابوه غ الذينه کفرو ش خلک چې کوفره اختیارړېدي لن ت غنیان دهونه ص ته اومال هم معونه دبي وله اولا د هم اولا من اللهشي. دا خده دا عذاب تا مقابله که هیس چه هیس فیده بور تا ورون رسل دا خده دا عذاب نبه اخلاص نکه نبه دا مال خلاص نه نبه اولاد خلاص که و هم بخود النار او دا خلق بحشاک تا اوری که دا بیان فرعان لکه دا خده معاملتی شوی دا د قوم د فرعان صاحب فرعان بعد شو د قوم و ناغی سرسسو لکشوی دے ناغی اگا مال سفیدہ ورکڑا ناغی اگا اولاد سفیدہ ورکڑا تول خودے پا یولوی دریات کی ورڈکڑل او دا ته معلومو زکت اورات و انجیل کې دا فرعون بایان ناغل این فرعون خطا ستا معلوم لے ونسے فرعون سر اخدیسا معامل اکرد سره بمچ والذین من قبلهم دارنگ دا غینا مخ کافران قد عزبو بآياتنا بيزم آياتنا تدروغوه لأنه في الغمبران وفواسطة بمعجزير آل إذا عين بإنكاروكو لأنه أحكام برآل لأنه في الغمبران وفواسطة وفي كتابنا كي أغيث بيانتروغوه آخذ الله مهم من أنه والخلص برأس ببدا وغناءه نو وغناءه نو والله شديد وليقام خذي يزيييييييييييييييييييييييييييييييييييي على عذاب سخط كل الذين كفروا ويفرن برذا ما ترى قد غيكا فرانا تبات تال غلدي تاسو لبون طاس بشكست خره مغلوب بش ذا لاخر دم كنوا بدرنزي دغ وقت بي تدع خبر ورقول يدير لي خبر ركاوت مسلمران لهو في مدينه منوره كي اللي ترفون وكماك منو انماخذ ما كي كافران وی توای بل تل کا خان مسلمان وی توای وره چې توغلم هم تاسو به معلومه شي په دنیا کې او تاسو ته شرو نه اله جہنم مې بروانو به شي دوزخ ته پاخات و بیسل مهاب دوزخ په زيده دورت لور را پخ خراب اٹه کانون دوزخ کدا ما شنا غنه چې دا, دا بسنګي من بسنده شکست رو دا لنگو مسلمانان تگورا و منتگورا نقوده دا غیه و نظیر و نسال خیف قد کار لکم آیتون ستاسو دا پار دی عبرت فی فی اتین پا غد بار ڈلو که ایل تا قطع چه اغیی پا جنگ یو بل سره مخامخ شو اغد وڈلی در تا یادی نینی چه جنگ ایشو پاک پلکور که اغا ستاسو دا پار عبرت تی اغیی نا فیعتن تقاتل فی سبین اللہ یا وڈلوچ جہا دیکاو دا خدای پالاکی او مسلمانان دی دریس و دیان لس کسان دی او یاو خان دی ور سرا او دع سوندی و تطوری دریس و دیان لس کسان و سرا تطوری دی او دع سوندی او او یاو خان او باقی طول پیدن او مقابل کی نحنیم سوا فوج دی کافران وصو وخان دیو ارسارا او دوصو واسونه دی او هر یو پوه مسلح دا د اتو تورو کسانو دا به سر و سامانو دا یو تقریبا یو خذار قوجی سرد وخانو سرد ارسونو از غلو نو فتحه خدا خریب و فضل کیگی چې خریده چامنش خدا اغری دا و لکنو یوانش نو خد کان لکو مایا استرا لپاره دا ایbrat هغه کثر هغه ورډل کې انتقطعه چې په جنگ کې سره مقابل شو فئه یو ورډل تقاتل فی سبيل الله جنگه کا د خدای په لار کې او خره کافر او بله دلا کافر او یراونهم مثلیهم دې کافران لدل مسلمانانو لره دچند زابط پننه د مسلمانان ورتد خپل ځان د دچند کاکه دل بزار نو پاک پر زلکه رو واځو رايع عندها په ليدو د دستورغو ان دې ته تفسيرغو کې مسلمانان بزام له دوچند کارو کېد داول دا نه ورتللو وي خلل په فيا يې ليخ دي الله ما كان مفولا سوره انفال کې بد الله راش مخ نه ورته مسلمانان له کار کېد چې زغور په راسې په چې مخامخ شو جنگ کې مسلمانان ورته زام له دو چند کېد نو زلکه هوا برار دا مخ روغو او خدای پاک باری که دا کانان سالی پی جانی داسترگی گئی دا تا کاری وا دا صوب که دا کانان کلی چی و دا, دا, دا شان دای شور دا دا دا کانان که کانا مسلمانان ورد دوچان خکاره که دن که توی یو سی سنگل کاری یو کانان شانتی و داسترگی که گو تا استاز وردو گلاس راوان پا حتا ممیس پروتیو چی دیوارا غیب سین کم یور آوالا سی خوی وی یو دیر آوالا ویال تخوض با دی وی یو مات که یور آوالا ده کار چې تاگوه سی کانلی اولا ده اغلاف که دوارا مات که کار د خدای کار یو سی سی سوی تد بخی نظر کم دوری داس پومین ور تدریسه لور خکر نو یارونهم دیک آفرانو لی دل مسلماناو لرا نسلیهم دو چند خپل رایا لین پلی دو دسترگو یعنی حقیقت کی خنوکنا بی دا پسترگو کې خکاری دل دو دسترگو کی والله یعیدو بنسره خده مضبوطیاکی پا خپل فتحو نصرات سرا من یشاد آغا چاچ فقیش چا مضبوطیاو کی فتحو او کې ان پی ذالک لعبرت اللی فدی خبرو کداه برک بایان دی د خاوندانو د سترګو دا پارا که څوک سترګی لری دی فبرتو دیږي دی از د ریبرو سره بیان کای چې د مالو دولت معنی مو غوړه کیږي د مالو دولت حقیقت سره یو شپک زینو په بیان کې هغه وړاندې په مقابل کې و جنات